Частина 19. Розділ 3. Енді Сендерс сидів у помешканні Дейла Барбари на краєчку його ліжка. У вікні майоріли помаранчеві відблиски вогню, що пожирав сусідню будівлю демократа. Над собою він чув кроки і приглушені голоси. Люди на даху, зрозумів він. Піднімаючись сюди внутрішніми сходами з аптеки внизу, він прихопив із собою коричневий пакет. Тепер він дістав з пакета його вміст склянку пляшку води Дасані, слоїк з ліками. Ліки були пігулками оксиконтину. На слоїку було написано «для Е. Грінел». Рожеві пігулки – двадцятки. Він витряс собі на долоню кілька, порахував, потім витряс ще – двадцять. 400 міліграмів. Цього глибонь вистачило би, аби вбити Ендрію, у котрої за довгий час розвинулася звичка до препарату – але йому, вважав він, буде цілком достатньо. Стіна пащила жаром від сусідньої пожежі. На шкірі в нього виступив піт. Тут уже либонь було градусів сто, якщо не більше. Він витер собі обличчя покривалом. Не варто терпіти цього довше. Там на небесах прохолодний вітерець, і всі ми сидітимемо разом за обіднім столом Господа. Верхнім боком кришки слоїка він почав трощити рожеві пігулки на пудру. Щоб наркотик оглушив його зразу. Як молотком бичка на скотобійні. Просто простертися в собі в ліжку, заплющити очі, а там і на добраніч, милий фармацевте. Нехай хор Янголів співає тобі упокій. Я і Клоді, і Доді разом навічно. Не думаю, щоб так сталося, брате. Це був голос Когінца. Когінца в його найсуворішій піднесеності. Енді припинив трощити пігулки. «Самогубці не вечерюють зі своїми коханими, друже мій. Вони прямують до пекла і їдять розпечений жар, який довічно палає в їхніх шлунках. Покликнемо на це Алілуя! Покликнемо Амінь!» «Мойня!» – прошепотів Енді і узявся далі чавити пігулки. «Ти зі своїм рилом вуха був разом з усіма нами в тім кориті. Чому я мушу тобі вірити?» «Бо я правду кажу. Саме зараз твої дружини і дочка дивляться на тебе, благаючи, щоб ти цього не робив. Хіба ти їх не чуєш?» «Аж ніяк», – відповів Енді. «І це не ти також говориш до мене. Це лише боязка частина мене самого. Вона керувала мною все моє життя. Через неї і великий Джим мене оплутав». Отак я і в цей його метовий бізнес вліз». «Мені не потрібні були гроші, я навіть не осмислював такої кількості грошей. Я просто не знав, як сказати «ні». Але я можу це сказати зараз. Вивільнитися. У мене не залишилося більше нічого, заради чого варто жити, і я йду геть. Маєш на це щось сказати». Схоже було, що Лестер Когінс не мав. Енді закінчив роздушувати таблетки на пудру і налив води в склянку. Він струсив з долоні туди рожевий пилок і розмішав пальцем. Єдиними звуками було гудіння пожежі за стіною, вигуки людей, що боролися з нею, та губ, губ, губ згори, де по його даху ходили інші люди. «Одним духом», – промовив він, але не випив. Рука тримала склянку, але та боязка частина його, та частина, котра не бажала вмирати навіть при тім, що пропав усякий сенс життя, – Утримувала руку на місці. «Ба ні, цього разу ти не виграєш», – сказав він, але змушений був відпустити склянку, щоби знову втертися покривалом. «Не завжди тобі перемагати, не зараз». Він підніс склянку до рота. Солодкі рожеве забуття плескалося в ній. Проте він знову поставив склянку на столик при ліжко. Знову ним правив боязкий первень. «Боже, прокляття, цей лякливий первень!» «Господи, пошли мені знак! – прошепотів він. – Пошли мені знак, що випити це – це правильний вчинок. Якщо не з іншої причини, то хоча б тільки тому, що це єдиний спосіб мені вибратися з цього міста». За стіною, здіймаючи снопище Іскор, завалився дах демократа. Над ним хтось, голос наче Ромео Берпі, заволав. «Готуйтесь, хлопці, будьмо з біса на поготові!» «Готуйтесь!» – це, звісно, був той знак. Енді Сандерс знову підняв смертельну склянку, і цього разу боязкий первень не затримав його руки. Боязкий первень, схоже, що здався. У його кишені мобільний телефон програв перші фрази пісні «Ти гарна». Цей сентиментальний кавалок лайна для нього вибрала Клоді. Щоб миті він випив, але тут чийсь голос йому прошепотів, що це теж може бути якийсь знак. Він не зміг, напевне, добрати, чи це то був голос його боязкого первня, чи голос Когінса, чи справжній голос його душі. А оскільки не зміг, той відповів на дзвінок. "Містер Сендерс», – говорила жінка, і була вона втомлена, нещасна і налякана. Енді вмів таке визначати. «Це Вірджинія Томлінсон зі шпиталю». «О, так, звісно, Джинні. Де тільки і взявся той його сакраментально привітний запопадливий тон?» Дивина. У нас тут деякі проблеми, боюся, неприємні. Чи не могли б ви приїхати? Темний сумбур, що роївся у голові Енді, прохромило променем світла. Це сповнило його здивуванням і вдячністю. Хтось його питає, чи не могли б ви приїхати? Як це він забув, яке приємне відчуття від таких прохань? Певне, таки забув, хоча це було головним, заради чого він і пішов у виборні. Не заради володарювання. То була парафія Великого Джима, тільки заради того, щоб простягати помічну руку. Саме так він колись розпочинав, можливо, так йому вдасться і закінчити. «Містер Сендерс, ви слухаєте?» «Так, чекайте, Джинні, я зараз же буду у вас». А через паузу. «І не треба ніякого містера Сендерса, я Енді. Ми тут усі варимося в одному котлі, розумієте?» Він вимкнув телефон. Відніс склянку до туалету і вилив рожеву рідину в унітаз. Гарне самопочуття, відчуття легкості і зачудування тривало в ньому, доки він не натиснув важіль змиву. А тоді депресія знову обхопила його, немов старе смердюче пальто. Він комусь потрібен? Це просто смішно. Він же не що інше, як повік тупенький Енді Сендерс. Лялька, що сидить на колінках у великого джима. Просто рупор. Базіка – людина, що ретранслює жести і пропозиції великого Джима, так ніби вони походять від неї. Людина, котра стає дійсно потрібною приблизно кожні два роки, коли треба агітувати перед виборами, навіваючи простацькі фіміам. Те, до чого сам великий Джим або не здатен, або не має охоти. У слоїку ще залишилися пігулки. У кулері на першому поверсі ще стояли пляшки Дасані. Але Енді не думав серйозно про ці речі. Він дав обіцянку Джині Томлінсон. Він той чоловік, що дотримується свого слова. Проте самогубство не відміняється. Під закапілою-каструлькою лише притишено вогонь. Чекає розгляду по суті, як кажуть у їхньому середовищі, містечкових політиків. Треба забиратися звідси з цієї спальні, котра мало не стала для нього камерою смерті. Спальню заповнював дим. Покійницька студія Бові містилася в підвалі, тож Лінда доволі безбоязно вімкнула світло. Воно було потрібне расті для роботи. «Лишень поглянь на цей розгордіяж», – показав він рукою на брудну, зі слідами підошу в долівку, на бляшанки з-під пива і безалкогольних напоїв по кутках і на столах, на відкритий сміттєвий бак у кутку, над яким дзищали мухи. Якби це побачив хтось із управління похоронних послуг штату, або з Департаменту охорони здоров'я, цей бізнес було б закрито швидше, ніж у Нью-Йорку з хмарочоса падати. «Ми не в Нью-Йорку», – нагадала йому Лінда. Вона дивилася на стіл із іржостійкої сталі, що стояв посеред кімнати. Його поверхня була захаращена предметами, які Либонь краще не називати, а в одній зі стічних канавок лежала зіжмакана обгортка від Снікерса. Я гадаю, ми тепер навіть не в Мейні. Поспішає Еріку, тут надто тхне. У багатьох сенсах уточнив Расті. Ця бруднота його ображала. Ба більше вона його бісила. Він дав би в зуби Стюарту Бові за один лиш фантик від батончика на столі, де стіл померлих мешканців міста сточують кров. У протилежному кінці кімнати містилися шість сталевих контейнерів для трупів. Десь з поза них Расті чув рівне гудіння холодильного обладнання. А тут пропанув досталь, промормотів він. Братчики в Бові живуть у повному шоколаді. У пази на фасадах контейнерів не було вставлено карток з іменами. Черговий приклад нехлюйства, тому расті витяг усю шестизарядну обойму. Перші дві комірки були порожні, що його не здивувало. Більшість із тих, хто вже встиг померти під куполом, включно з Роном Гаскелом і Евансами, швидко поховали. Джиммі Серой, котрий не мав близьких родичів, усе ще лежав у маленькому морзі лікарні Кеті Рассел. Наступні чотири комірки містили чотири тіла, заради яких він і прийшов сюди. Щойно платформи на своїх коліщатках виїхали назовні, як розквітнув запах розкладу. Він перебив неприємні, але не такі агресивні запахи консервантів і похоронних мазей. Лінда Вековичі відступила подалі. Намагайся не зблювати, попередив її расті і пішов до шафок на іншому кінці кімнати. Перша витягнута ним шухляда не містила нічого, окрім пачки старих номарів поля Ендру чаю. тож він вилаявся. Проте в наступній лежало те, що йому треба. З-під Троакара, який, схоже, ніколи не мили, він дістав пару зелених пластикових масок у фабричній упаковці. Одну маску він вручив Лінді, другу надів собі. У наступній шухляді знайшлася пара гумових рукавичок, яскраво-жовтих, пекельно-радісного кольору. «Якщо ти навіть у масці відчуваєш, що можеш зблювати, краще йди на гору до Стейсі. Зі мною все буде гаразд. Я мушу залишатися тут, свідком. Не певен я, що твої свідчення багато важитимуть, ти моя дружина, врешті-решт». Вона повторила, «Я свідчитиму, тільки намагайся зробити все якомога швидше». Ложа під тілами були брудні. Він не здивувався цьому після вже тут побаченого, але огиду все одно відчув. Лінда здогадалася принести з собою старий касетний магнітофон, який вона знайшла в їхньому гаражі. Расті натиснув запис, перевірив звук, здивовано відзначивши, що той не такий вже й поганий, і поклав маленький панасонік на одну з порожніх платформ, а тоді вже натягнув рукавички. Це забрало більше часу, ніж зазвичай. У нього дуже підтніли руки. Десь тут, напевне, лежав тальк або Джонсонівська дитяча присипка. Але він не мав наміру гаяти час на їх пошуки. Він уже відчував себе зломщиком у чужій хаті. Та він к лихій годині і є зараз зломщиком. Окей, починаємо. Зараз 10.45, 24 жовтня. .10. Експертиза відбувається в препараторській кімнаті похоронного салону Бові. Брудні, між іншим. Ганебно. Я бачу чотири тіла, три жіночі і одне чоловіче. Дві з цих жінок молоді, віком десь близько 20 років. Це Анджела Маккейн і Доді Сендерс. Дороті. Виправила його Лінда з іншого кінця препараційного столу. Її звуть, звали Дороті. Вношу виправлення Дороті Сендерс. Третя жінка старша середнього віку. Це Бренда Перкінс. Чоловікові приблизно 40 років. Це преподобний Лестер Когінс. Я свідчу, що можу ідентифікувати всіх цих людей. Він жестом підізвав дружину і кивнув на тіла. Очі її наповнились слізьми. Вона загаялася, знімаючи маску, перш ніж змогла заговорити. «Я Лінда Еверетт, служу в поліції Честер Міла. Значок номер 775». Я також упізнаю ці чотири тіла. І вона знову прикрила собі обличчя. благаючі очі світилися понад маскою. Расті показав їй, щоб відійшла. Ситуація була свого роду фарсовою. Він розумів це і гадав, що Лінда теж розуміє. Однак пригнічення він не відчував. Медична кар'єра приваблювала його з дитинства. Він, напевне, став би лікарем, якби не був змушений кинути навчання, щоб опікуватися своїми батьками. І те, що рухало ним у 10-му класі, коли він на заняттях з біології препарував жаб і коров'ячі очі, давало йому на і зараз. То була потреба знати, і він дізнається. Лебонь не все, але принаймні дещо. Отак мертві допомагають живим, чи не так, Лінда казала? Неважливо. Він був певен, що вони допоможуть, якщо мають чим. З тілами, які я бачу, ще не пророблено косметичних процедур, але всі чотири вже було бальзамовано. Я не можу знати, чи доведено цей процес до завершення, але маю підозру, що ні, бо затискачі зі стегнової артерії не видалено. Анджелу і Доді, вибачаюсь, Дороті, було дуже побито, і тіла їхні перебувають у доволі розкладеному стані. Хогінса теж було побито, і то жорстоко, судячи з його вигляду. Він теж в стані розкладу, але не такому глибокому. М'язи його обличчя і рук тільки почали обвисати. Бренда, Бренда, Перкінс маю на увазі, він замовк, нахилившись над нею. Расті знервувалася Лінда. Милий. Він простягнув руку в гумовій пальчатці, передумав, стягнув її і взявся голою рукою за горло Бренди, потім підняв її голову і намацав гротескно великий вузол, трохи нижче потилиці акуратно опустив голову і перевернув тіло на одне стегно, щоб обдивитися її спину і сідниці. «Господи!» – промовив він. Раз і що що!» «По-перше, вона так і залишилася закаляною. Ніхто не змив з неї лайно», – подумав він. «Але це не для запису. Навіть якщо лише тільки Рендолф або Ренні почують його, бодай перші 60 секунд, перш ніж розтоптати касету» а потім ще й спалити те, що від неї залишиться. Він не озвучить такої профанної подробиці щодо неї. Але сам про це не забуде. Що? Облизнувши собі губи, він сказав. Посмертна синюшність шкіри на сідницях і споду стегон бренди Перкінс вказує, що вона померла понад 12 годин тому. Ймовірно, 14. На обох щоках у неї характерні травми. Сліди долонь. У мене немає щодо цього жодних сумнівів. Тось ухопив її за обличчя і ривком повернув її голову вліво, розтрощивши атлас і епістрофей. Перші два шийних хребці. Це один та це два. ймовірно, також зламавши їй і хребет. О, Расті! Просто гнала Лінда. Расті натиснув великим пальцем спершу на одну по Бренди, потім на другу і побачив те, чого боявся. Травми на щуках і петехі склери. Точкові крововиливи в білках очей цієї жінки вказують на те, що померла вона немиттєво. Вона втратила спроможність вдихнути повітря і загинула від асфіксії. У цей час вона могла бути як при свідомості, так і ні. Хочеться сподіватися, що ні. На жаль, це все, що я наразі можу сказати. Дівчата Анжела і Дороті померли найраніше. Ступінь розкладу їхніх тіл підказує що зберігалися вони в теплому місці». Він вимкнув диктофон. «Іншими словами, я не бачу нічого, що могло б абсолютно реабілітувати Барбі, і нічого такого, чого б ми не знали раніше. А якщо його долоні не відповідають травмам на обличчі в Бренди?» «Лін, сліди надто розпливчасті, щоб на них покладатися. Я відчуваю себе найтупішою людиною на землі. Бо в дівчат, котрі ще так недавно лаяли бутаки в оберні, Тамтешні ціни на сережки купували собі одяг в крамницях Деб та обмінювалися враженнями від хлопців, він закотив назад у темряву. А потім знову повернувся до бренди. «Подай но мені полотняну серветку, я їх бачив там, біля раковини. На вигляд навіть чисті, що вже можна вважати чудом у цьому свинюшнику. Що ти збираєшся? Просто дай мені ганчірку. А ще краще дві. Зволож їх». «У нас мало часу. Мусимо використати наш час». Лінда мовчки дивилася, як її чоловік акуратно обмиває Бренді Перкінс з сідниці і спідні частини стегон. Закінчивши, він пожбурив брудні ганчірки в куток, подумавши, що аби тут зараз з'явилися брати Бові, він запхнув би одну до рота Стюартові, а другу Ферно. Поцілував Бренду в холодний лоб і закотив її тіло назад в охолоджений бокс. Вже було взявся, щоб закотити і Когінса, та раптом зупинився. Обличчя преподобного було витарте сяк-так. Засохла кров ще залишалася у нього в ухах, у ніздрях і навіть на лобі. «Ліндо, намочи ще серветку. Милий, ми тут уже майже десять хвилин. Я люблю тебе, поважаю за твою шану до мертвих, але ми про живих мусимо. Можливо, ми знайдемо щось тут. У нього інші сліди побиття». Я це вже бачу навіть без... М, на мочі серветку. Вона більше не сперечалася, а пішла на мочила, викрутила і подала йому серветку. А тоді дивилася, як він змиває залишки крові з обличчя мертвого чоловіка, делікатно, але без тієї пошани, яку виказував до Бренде. Він не належав до фанатів Лестера Когінса, котрий якось у своїй щотижневій радіопрограмі оголосив, що діти, які поїхали дивитися на Майлі Сайрес, ризикують потрапити до пекла. Але те, що зараз відкрилося очам Расті, краяло йому серце. О, Боже! Він схожий на городнє опудало після того, як зграя хлопчаків, попрактикувалася на ньому вкидані в ціль каміння. «Я тобі казав, зовсім не такі забої. Це було зроблено не кулаками і навіть не ногами». «А що це на скроні?» – показала Лінда. Расті не відповів. Його очі понад маскою виболошилися від здивування. І ще від дечого. Розуміння, яке лишень почало народжуватися. «Що це, Еріку? Це схоже на... Ну, не знаю, на сліди шва?» А тож, маска в нього на роті нап'ялася від усмішки. Найбезрадісніший з усмішок. І на лобі бачиш, і на щелепі. — Йому її і зламано було цією штукою. — Яка ж це зброя залишає такі сліди? — Бейсбольний м'ячик, — промовив Расті, закочуючи платформу в бокс. — Але не звичайний, а вкритий золотом. — Так. Гадаю, її з достатньою силою. Він міг би це наробити. — Я певен, що саме ним це і зроблено. Расті нахилив голову до лінди. Їхні маски зіткнулися. Він зазирнув їй у вічі. Такий м'ячик має Джим Ренні. Я бачив такі у нього на столі, коли заходив до нього побалакати про зниклий пропан. Про інших я нічого не скажу, але, гадаю, нам тепер відомо, де помер Лестер Когінс і хто його вбив.